Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa afdalu salati, wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyyina muhammadin wa ala ahlihi wa ashaabih, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din. Allahun jalla jalalu huwa falandaroim, dhavetam pritindim dha faalikarkoim, nasallavdatu dhe bhekimet allahu chofshmi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifaminati shokat dhe të gjitha ta që i ndjekin këtë rukë dhirëndit në fundë të kësaj botë. Të në rolazër, si korë që këni të njohër, jemi duke të rejtuar një nxarje të rëndësishme me shumë dobi e cila ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo nxarje është trasmetuar nga Kab ibn Mali kardiyallahu ta'alanu i cili ka qenë vet i parshir në këtë tregim ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është nisë me shokët e tij në Tebuk dhe një grup e njerëzve nuk kanë shkuar së bashku me të. Kë përmendun takimin në fundit do të thot për vështirsitë dhe për ipëtit që ka kaluar në Portokabe gjathtasaj periudhë të bojkotit nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shokëve të tij madje një bojkot i, i, i një natyre më të posaçme dhe më të veçantë ku edhe njerëzit më të dashur sikurse një nga kushërirët e afërt të, të tij nuk pranojnë që ti flet pasi që kishte ndaluar kët pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kimi thona që në fillim se përkundër kësaj situate dhe të gjitha këtyre masave për bojkot ka bi radhiyallahu ta'ala në delta dhe të nuk rrëndë të në shtëpësi kërsa ta dutë të të tjërët që këshin preferuar përvejt në tjërët të mbesin në shtëpës dhe të qajnë për këtë që i kishte kapluar. Ka bi dilte dhe një dit posa doli në qëtetë, në Medine, duke shetit, në të këpëtim duke dal, qofë për namaz me gjemat, qofë për punë të saktuara, i ndodhë një njarë e shumë interesante që edhe kjo ishte sprovë. Andaj lidhim me kët kabi Radi Allahu Taala u thot: Fa baina ana emshi bisuq al-madinati bisuq al-madinati idhan batyun min adba min anbat sham. Duke ecur në përtregun e Medinës, u thot apo një nga njerëzve huaj që kishte ardhur nga Shami, do të nga Damasku dhe kështë të ardhë në tregë, kështë e silë ushqimet të ndryshme nga, nga Ivan për të shqitu në tregun e Medines. Dhe kjo njeri pëstet të tjeret se kush po më të regon ku është kap minimalik. Dhe kjo njeri ushqitë si që kështë ardhë nga largë po pëllet se kush, ku është kap minimalik. Dhe njerëzit filluan që të Ta orientojnë ka kabi, ja është aja tja Erë dhe të kabi, radiallahu ta'ala anhu Dhe jahudhe një letër në që në kishtë e një porësi Në këtë porësi, dhe tëtë që i kishtarë kapit Ishte porësia e një mreti të fisit gasan Mretë ja së i koha I cili kishtë edhe teritorë edhe pasuri I cili kishtë edhe teritorë edhe pasuri Dhe ky mbrat i kishe shuar personalisht ka bëjë një letër. Çfarë shkruan këtë letër? I kishte thën: "Fa inohu qad balagani an sahibaka qad jafak." Na kanë dit lajmi se miku i të ka braktisë. Pejgamberi s.a.s. u ka shkput raport me ty. E ty Allahu nuk të ka qesh. Asë nuk të lenë me qeni poshnu, me asë i braktisur Andaj në u bashkan gjitë e e të këne A i nuk ishte musliman, ishte njeri idhujtar I tha, në u bashkan gjitë neve e e të këne dhe ne të ngushloj mirë Kandisë a venese i ka përmend edhe sasit saktuarat të mëdhatë pasurit e të pushtetit Kandisë a venese i ka përmend edhe sasit saktuarat të mëdhatë pasurit e të pushtetit Kur realizej kabi, radiallahu talanu, këtë letër, këtë ofertë, që të del nga kjo situat, nga kjo presion dhe të shkëntash të fitan, qëfar tha kabi, radiallahu talanu, tha, uhadha e idhan min elbele, edhe kjo qenë ka një sprovë vërë adhës, edhe kjo sprovë, për të jemëm të bihet të nure, për se gjërë të biha, Dhe me njëherë me këtë letër i amsyva do tëtë të, të nur është venë ku ndezë zjarën Që kurse të nga është parat e kështë mëra, për para kam pasë venë të saktua ku ka ndezë zjarën Që të jamsyva këti veni ku ndezë zjarën dhe hu dhe me njëherë me ndezë zjarën me këtë letërën Të ndërlëzër kjo pjesë, si kurse gjithë do pjesë tjetër, të të por me dërështet është nga pjesë në mërë interesantë të këti të tërgjimi ju e kinë dhe gjuar, dhe do të nëgjoni prapë dërinë në fund të këti tërgime, që sauf shtile ka pas kabje radiallahu talanu, ku të gjedhe ka më praktisë. Në këtë situatë të sprufës dhe në këtë situatë të këti presjoni, po i vjen një ofertë gogja jursëse. Dhe ju veç me shku dikun ku dikush i fletë, do të s'pa ku e ka një fërloj, komunikim e diken, po me shku dikun ku është i nderumë dhe i respektum dhe i ngritum ma dje i privilegjum edhe me pasur e me pushtat është e sprov ndaj nga kjo ni kuptëm dhe se gjera një nga ato është mund të ndun një sprov që ni me ndunë se kjo është esenca por në kuadrë të aso e sprov mund të vijë një sprov tjetër që ndoshta aja është ma e rëndëshme se kej sprovë që nga ka ndunë ndaj djetarët kanë thënë se këtu është forkuar seriozisht sinqeriteti i Kabet në deklarimin e tij se Don Allah dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu e dinte se çfarë kon zëmër e tij, andaj dëshmia e Allah që profesorisht provat tua dëshmon të tërëse se fakti që Kabi ka gabuar në këtë pikë, nuk do të thosë ky njeri shita të let. Nuk do të thosë ky njeri, do të thotë nuk e don Allah dhe pejgamberin. Këtë e dinte Allah nga zëmra e tij, por nuk e dinte të tjerët. Rëndë e Allahu Gjellewala deshi që për meso i spruve me e Qitë në shesh, kualitet në kabit Dhe nga njeri kështu vinë spruvat Ka njeri caktuar nuk djetë realisht pozita ti Nuk djetë realisht në shta sinceritet i ti Ajo është i sinqert Dhe Allahu donë që me e shvaq A që faraj kanë në brendin ti Nga aspekti pozitiv Dhe kabi u të shmua si duhet Dhe reagoj si kurse duhet, si kurse e dhe gjuhet Dhe gjithashtu të të, në të nërëzër Në këto situata, kur ngushtot dunjaja dhe vinë sprova si pasoje parimeve, ndërso vinë letësimit pastaj si pasoje kompromisit parime, këtu vetëm të sinqertit qëndrojnë. Nuk është letë. Për këtë arsyë edhe, kur kanë do të lufta e, hendekut, kur është rëthuar medinën nga të gjithë anët, dhe është ngushtuar situata me pejgamberin sallallahu e sallam, Dhe ishte një shtetë rëthim Tejet, tejet i fuqeshëm Qfarë than Dy kategori të njerëzve Kategoria partë atyre që Nuk kishtë dhe përtuar besimin e zamërët Në zamër nësi në duhet Kategoria monafikave, dyftyrshave Qfarë than Ma wa aden Allahu wa rasuluhu illa gurura Kër i ngushtu situata Kër i hupën disën nga Lehësimet e kësa i bote Dhe u desht me e dëshmu Sinqiritit dhe dëshruin dhe Allah dhe pejgamberi Sa së rëmë, qëfar thënë ata? Nuk ishën gjendje me dhëmë për gjithë dhërë Thanë, na paska mashtrua Allah dhe pejgamberi Kështu thënë Munafikat, dëftyrshat Na ka përëmtu se keni me pas shtote, jetë, letët, mire, ja Ma dinjeri për e tyllë e tha Na përëmtu të i dërguari Si kur së tëtë të poplën kodra e male Kodra e male Dërso nësë për këra mundësi me shku, më falë një shpejë, nevojtore me kërë nevojnë si duhet, nga frika E, e, është të trathejimit avëm Kështu flasë njështë, e, do tëtë të, E ndryshkur nga brendia Por të bukun të jashtëmër Me i pon të jashtëmën, mashallah Qfar pomje, dukje, eksumerat Me i pon të ndryshkur në brendi Nuk janë të sinqertë Dhe si e la lausë provat saktura ku u aqetë në pa të brendshme t'y dërso besimtar drejt me kësaj fjalë fortar hadha ma wa'adana allah u rasuluh wa sadqa allah u wa rasuluh wama wa rasulu, wa zadehu illa imana wa taslima ni e sura në sura ahzab sura qe flet per betejne hendekut ahzabet e dëgjuash çfar thon dy ftyrshat e çfar thon besimtarozin qe sinqert pi christ është kjo që po ndodhet ajo që na ka prëntuar Allahu dhe pejgamberi, se keni mësuar provuçës të sforkohet besimi juaj. Dhe të vërtetën e tha Allahu dhe pejgamberi, dhe kjo sprov nuk u shtoi gjatë të përvetse u shtoi besimin dhe në shtrimin. Ande krahasoni me dy kategorive, të parat e dytët. Dhe ka bësh të nga të dytët, nga të sinqertët, të vërtetët. Prandaj Allahu gjithë lodhish që tua çet në pa të, të, të, të, të tjera se kush nuk njëri. Kualitetet e ti, cilësitë e ti, çfarë i kësht ajralës? Për e një situatat vështira Në sprova, subhanë Allah Dalin shesh, dalin bi uj Dhe ata të cilt Realisht kanë qenë gjithë mund Të ndryshkur nga mbërendia Për e a që nuk ka pasë rrasë Të kuptu e drejtë Dhe tashmë vjen i situatet zaktuar Dhe e qetë në shesh Dryshkë në brëndë shme qetë edhe, edhe jashtë Dhe shtë ka pasë më si në ushtirë Se dhe të të edhe në landë Dhe pe gamberin, i dhe në besimtaret E dhe në kështut nuk ka cin gjë në më sakrifikuo as diçmë tjetër se për kët. Prandaj Allahu xhallahu ala ka demaskuar. Dhe kundërta, nëse po shohesh i sinqert, Allahu xhallahu ala të të provojë jo për të gjyzuar, jo për të lut, por për të shfaq kualitetet e ti për balltë të tërë. E dyta që mund të nxjerrim nga kjo shkëputje të këtij rast të moshtor të ndërrohet me gjoria e kabit Nuk ishte një gjarje e madhe që do të të ndoshta kërkan të ndonjë ndo për cili ka qëtë madhë të fiseve rrët të pegambilë, sasërëm, dhe qëtë që një që shëqnurët, dy vetë të rejtë s'ka shku, ka marrë një qëtë një, që një më caktuar shëqnija dhe ka që, që ka këtë bëjke me aspekti jashtme. I po shikojnë se si ata që nuk ja duhet mirë një shëqnija, se si për cilë një gjdo detallë, nuk nuk ja do të mirën disë njërës, nuk ja do të mirën, për cilin edhe në është alëshimin më të vogël, dopsin më të vogël për të përtuin kuaduar, për të shkaktu destabilitet dhe, dhe shkaterin në vesën të ty nëpër. Për në e shikë, ka bilët, fisët, rathpegamberit, rath së të të të të të të nëmë, të në të në qëfar të lojmë njëre me dhe përtu branda kësoj shëshënjë të në gjithër Ma diell përmes njëri, më shkaktu përçarje edhe më shkaktu trazila në mes në shaishën e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ngjatia të nderozo, lutimi të të, të, të kujdesosh që mos të japim material aty që nuk na duin, që pastaj përmes dikujt pej neve, do të dhe pa qëllim me deportuim brenda neve më na më na shkaktu dëm vendit tonë, popullit tonë, xhamatit polisie kështu më radhën. Prandaj sa ka porshamu ngata që nuk ka ja do të mirën këtij vëni. Nuk janë të mirën këtë popull e akuzojnë me akuza të ndryshme. Jo se janë këtu të janë ashtu këtu më radhë. Ka lërë ka dikush, ndoshta edhe pa qëllim. Ka mositua verifikandë vërtetën të armëxhëve, as çka i përndsona ai më ndoshta nasime rrezikshë tortu. Do nëpërmes rasteve të izoluara të caktuara këtë më radhë. Prandaj gjithmonë ndoshta ata që nuk nda kan dash të mirën janë munduar më na prodhsuar si njerëz terroristë ekstremist, ekstremorat. Djetë gjithë mund kjo popull si është etiketua dhe është akuzun nga ata që nuk e ka ndohashtë të mirën. Dhe nga njerë nështë a dikush, pa qëllim nështë a, së po thamë nështë a me qëllim, pa qëllim përdu me më në mirë, kinëse po zbulanë dhe po gjindë një qëka, më shumë vërtetën akuzat dhe etiketet se që realisht lufëtan të kërrit caktuar. A në me qëtë kujt Ndështë ta, ka të atilë që ne do të miren Dhe kjo është e vërtet Dhe kemi meqë të shumët Por ka dhe shumë nga ta që nuk ne do të miren A ne të bët me sëmëtori i kujdeshëm, i vëmendëshëm Që mos të Mos të shkakton Dhe të, të të të të të qarje Pa vedije Dhe sikur që Thuhet mos me esil ujku në tori i shtafë Mos me esil se të të një hajnë deletaj A i të të të punë s'ho A i prat një gaf A i pret një, një, një hutit të kujdestarve të kopjes Nga ta që rruaj në kopjen Me dhe përtu dhe që farë me Me vë kërdin në kopjenja përta A nëjtimi të kujdeshëm Që mas të lejëm që si pasujnë në shta E, e hutisë tonë Pa kujdesit tonë Të dhe përtujnë ujqë në, në kopjen tonë E të nashtë shpartojnë në kopjen E vendit, e, e, e, e, e, e poplit tonë E, e, e gjematit tonë E më përësia kështë më rrët E shikar Aja tje pa për cilë e ka gjithë kabin një edhe ka doshë përmes kabit me destabilizuar situatën me dine ju jo që e ka doshë kabin a ju jo me nëmene se mbreti i gasonit e ka doshë kabina? ju, jo, laba as ka qeni sinqerë se ka me i fori për slimi ka qeni kinse me qëllimet mira unë e ta duke ty të mirën unë e veç të mirën për mirën tonë në ferralisht ka doshë me përdojr kabin por më destabilizoshin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam por Kabe ishte i mëhasëm Kabe nuk ishte nxënë si çfarë do të thësh shkolla Kabe nuk ishte ash as ka fshat e lehtë që me qso Karime të ligra me me kop ja nuk ishte kështu ishte i fuqishëm ishte stabil e dinte shumë mirë se çfarë do të ndodhte po ti thonte pakt po një herë aftë jemi për veten e ti por për shoqjinë përgjithëse ataj kur ku me koni mëhasëm njëri kur i ditur jamë shikuar vetëm para syve të tij por më shku larg çfarë ndonjëse këtë e boi hajde për rrugën lot këo pumpë 100 lira prishëm atë kujdes lok duhet me punuar emocione sikur se kemi thënë në takimin e kaluar. Do të thotë, nëse emocionet kam ujtë më shuk kabin me, me marrësi vendime. I lodhur, i raskapitur, presion apo kanë më me fol më dikon dhe emocionet më shtyminë më marr veprimin e gabuar. Absolutisht në çfarë lë presioni Ashabët e pegamberit Salasimishën të edukuar që të vëpërri në basë të arsyës Në basë të besimin, në basë të dijes Jo, ja, në basë të evocionet Dhe kjo ndodhë i pikrët edhe me kabin Radi Allahu Taala Anho Teter zobi që nëzirin për iksaj të nërdojnë nëzër është se Nuk ishte veç kabin me këtë problem Ishte në ata dy vetirë Apo, tre ishte Pse mreti i gasonit nuk ishte kvej letrat me dy vetirëve Nga se të të të të të të të të të të të të të të të problem, pësa veç kabit i shkroj, pësa veç kabit Për shë fara syja Nga se ata, ata du ishin pleqë, styrë në moshë Apo, nëse kabit ishte kuadr, ishte i ri, ishte i fuqishme, ishte potencial Dhe kështu vazhdimishtve proat Do thot, kur një popull nuk i respektojnë kuadrët e veta Kur një popull nuk e jabë venë e merituar të diksmive Dhe nuk kujtëse për i njën, vinë të tjere dhe u amarin p Në pas kujdes, t'i merdi kush, kemi rritë mrekullushme, por në që nuk ka kujdes për ta, nuk ka, nuk ka ruajtje për ta. I merdi kush, djanë themajt, i qenë vene caktuara, ku të qoftë? Por ta dëmtuar këtërini, edhe në dëmë të tyre, por të, të, të, të në dëmë të vendit dhe publet që ata i përkasi në përkasi. Në shikë, shikë, so së menë që ka punu këmë rritë, i dinë këmë kapë, që ka i duhet, i... Plak i vjetra të dhe që Një qësë muje i kaj, i, i vetë Një komë në edhe së nërënë, që i duhet të epe? I duhet kjo rio Përndaj sa ka fushata sot Sa ka organizimet saktuara që Po dojnë me në amar lirinin Me, me u amar fuqin e mua, Me u amar energjin e Me u amar nderin e Me u amar turpin e Me u amar mararin E shumë të tjera që Realisht pas taj me i këthy Të regrutuar Për dëmin e këtive në dë dëmin e kësoj Shëmë shrije fatë këtë që shtokë A në më konë të vërmanë shumë më kujdas Gjdo kush për neve duke filuar nga edukimi fmive Apo nga familjeti, nga oborriti e pasë edhe më tutje Ti me të kujdas shumë të arruajmë këtë rini Nga se në qofë se e arruajmë rinin Dhe jemi të organizuar për të ambrojtë këtë rinin Nga gjdo gjë që e dëmëtan Nga gjdo dukurin negative, nga gjdo shtremrem Dhe e angazhojmë këtë rini në punë të dura, në, arsim, e në edukim, E në shkendës, e në atë që i duhet Në emër të Besimit në Zotin Gjelle Huala Kanë me qenë të imunizuar, me imunitet Sikur se ka qenë kabi, ka pas imunitet kjo I kar virusi Këti mreti E në virus bëjegi i shtirë E për ka qenë imun Pra ndaj mundën mosirë në qenë virusa ka ti Por kur ki imunitet fëqishëm Me lejën e Allah të madhum Kor gjëzbojmë viruset të. Andaj kur ka i riu imunitet është pasaj rezistente Andaj dyshimeve është rezistët edhe ndaj epsheve dhe ndaj gjithë dhe të tjetër, kur s'ka imunitat e ka pa njërë kërë t'ju më tjetëti një flamë e vogullë e rëzana së s'ka forcë të rezistu, së me qka mi nëllë me qka me e rezistu këtë virus me qka s'ka për. për ndaj në duhet me imunizurin i në tonë, me besim a se besimi është njën nga fakturët themelor që e mbrojnë këtë një dhe jepi fuqinë rezistente për me në punë të dëbishme, të mira, duke filluar nga mësimi, e nga të tjera të që realisht e imunizojnë këtëri që tjetë, i qëndrushën për valë së prohet të kësoj natyra. Një dhe ashtu, aja që e ndzirën për i kësoj të ndërdozër është se, shikone këtë ragim të kabit, nuk është letrë e thjeshtë, se ka që një shëk, nuk e mratë të lo, i cili kështë pasurit dhe kës Si po e treton këtë letër këmbe Që kënë e krenarin e besimtarit Nuk ka gjënë mi këtok që ka mundësime e kompleksu besimtarin Përshka këtë besimit e tjebën Absolutisht Nga se krenarin e besimtarit është pikrësht e këtë besimit ti A në qëfar e mori? E mori atë letër dhe hodhën zjarë Dukë e demonstruar kështu Se këtë letër për mu kur farbler e s'ka Në kë kapje kompleksi që nështë kap neve, të është mratë kë, të është që kam i buë kësoj nështë apëshe, mune kokë në dikushë e diqka, apsuletisht të gjitha këtura dilemëve i roshkelem. Që ka vynë këtë dhe rëmën muatë? Undi i ofenduar, undi i fyër, kur dikush po i ofrëndi që vale. ka prekës e i buëtë në logaritë të parimëve të ti të besimit në lojnjë e le ola. Ka se edin të se kënari është në A kohë dishkam ja, ja? si i këdtbot, çfarë do qoft ajo, çka do qoft ajo? Qi ka mundsi me kompleksu besimtarë më uni pak siult, vetë atë që ka besimin e do. Për dyshë, çka ka kërtfeç që na duhet të mutur fupë soi, çka ka? Çka na ka mësua Allahu dhe pejgamberi se ka që duhet me heshtem në armë morra. Çka ka dishka pikson? Çka kurrë jo Allah. Përkundrazi, krejt që na ka mësua Allahu dhe pejgamberi sallallahu selam është për, për të kënduar më të, për ta ngritur kokën lart. Dhe për qenë balhapur, për për të balhapur Dhe nështë kërëm për qëka më tërpu, për qëka më më shëf Në mund të më shëfin të meta tona Në mund të më shëfin Dopsi tona Në mund të më shëfin I njëranzën tonë që se njëjmë këtë fej E që ta dhëtë më tërë marrë Që është musliman e së penje Që kjo pa. po Po kërëm sëndë të qëka mirë Që është të për një meka thonë pegambire Një, një u k që nimi je 400 vjet e më shumë, do thot, po bën me studime fushate lëvizje të lloj-llojshme dhe prapse prap. Nuk është e mundur me sill di diçka që mund të dëshmon, po të dëshmon, të dëshmon shkanstaresht, të dëshmon me fakte, të dëshmon sinqerisht se ndonjë muslim nga mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është i dëmbshëm për shoqtinë e përvanit. Skogj. Prandaj korniasnuk pomun nuk po, po kan mundsi me dëshmuar për islamin, po ka pun për vërmet e muslimanëve. E këtu mundesh me gjithë sa dush pastaj. Te muslimant mundesh me gjithë sa dush dëshmi për me e godit islamin, por kur të kundërtën son e jonë. Son jonë nëna burr atmir, po ja kemë po shërn islamit që kusht argumenti. Kështu son jonë korabta. Kur s'kamu dikur me dëshmuar se një shoqnia ka po shërn kësaj feje, kur. Po të kundërtën, na po jap më real faktë qesht na pojoj material se për shkak dheprat tona njerëza pastaj po e keq përdurin kët duke sulmuar në Allah xhallahu ala. Por e kundërta kur s'ndod, as ko mendoj kur për shkak se nuk kemi Ski muni, për çka mutureu, skis kam unitur pun për të më i fal pesë vakte. Pse? Kjo është haram ndonë, kjo është e keqe. A ka diçka që i ka ndaluar Allahu që është e mirë, po na ka ndaluar? A ka diçka? Skonë kurjë. Mëra kajte harama që ka ndaluar Allah xhallahu al-Kur'an. Mëri kajte Aje ndonjë që realisht është ngarkesë, është privim, është humbje eksumator, s'ka oksogjen. Krishta ka i kanë dhalu Allahu Xhellahu, por fuqizohet vazhdimisht dhe përforcohet vazhdimisht dëmi dhe shëmtueshmëria e atij veprimi ose as afiore ose as ai bindje këtu rreth. Prandaj besimtari tendorre ko kranarin dhe fuqin e stabilitetit të tij e ka ku në imanin e tij, në besimin e tij. Po kur e njeh kët besim për e nje këtë u zimë si duhet, për jo me i njerënës, jo me ufori, jo me emosione, jo me nëpërme të ngutura, të zlatë realisht, pas ta japë i material për, ndoshta, dëpsin e kësa feje që realisht, probleme është të këdëshmitarat, jo të këdëshmia. Nga se kur kjo feje ka pasë dëshmitarat të fort, ka qenë kënari për botën e lo, e kanë lakmu, këtë dunja e kanë lakmu, për kur ju kanë dëpsu t Ka fillu pas ta i më kontesu dhe vetë dëshmija Pa të këtësisht ato Dhe Tita që du më përmen për i dobibe është Të në nëzër, nëzër Kabi rrëdjela të alën nuk kët, e rrujti këtë Shkrim A një shpër përgjithna Par një kujtim Një mrat Apo Me rrujti si kujtim Jo se këj është e shër Këj është i burimit keqes A ne e digu minhera Par ne e besimtari Gjdoj që që i lidhme më kat Çdo dëgjë që mund mundet me shtëpi dikun që nuk është mirë, duhet mi priudh. Jo më në hapur. Nga se dal nga rrshetat. Çdo dëgjë që lidhet me keqen, kpo ti ja rrugën. Kpo ti rrugën. Mos le të ç pelochë ti, o zbojë kështu po le të mgjinet um apo. Ka mundësi si tota caktuara rrshetkaja. Kpo ti rrugt, largom nga çdo gjë qoftë shoqëri. Qoftë paisje, qoftë vend, qoftë kujtim, çado qoftë që të thratë në të kaluarën e zymët, të thratë në të kaluarën më mëkate, po të rrugë në përë. Kështu përi kabi, e kapi letin dhe e hodhi, që mos të ketë kur falidhim u kur me ta që dështa, mos të japë material shëjtanit, që në ndë një kodë saktuar me e, nga cmu e pas taj, me i e ndryshu bindë i zotë në ruajtë. Dhe e fundi që du me e cekë me ta me përfundu, të ndërroz është se, kabi, e ndid në vetën të privilegjuar me këtë fej, e jo e kunder ta. Dhe thët, ka dikush më nënën, se masë i e ka njësë e i më fal, bëja gjinn njerë i ka bukës e i feja, e ka njësë me më fal, bëja gjinn a ka një munë i mëslimanëve. Më. I e njësë më fal, për vetë e ki. Kjo fej ka e cëpa mu e pa ty, edhe e cë. A ne mësë më mëna se i ke buën njerë, e fejë me, me, me djen tënde, me guzimin tënë, Në çoftë ka përdor Allahu për diçkan këtu vetë kanë ndëruar ty. Nëse nas mundom me ndrukës vekur, se kjo është shumë mandalt, se çme posht muzi dikush për me ndëruar. Në kabi radhullahu teala nuk e mor këtë të më on jashtë Allah. Çfarë kanë kë kebujkotu të, çfarë? Çfarë kus po bëre mu, që kur u po mlypen kët bota po mlyp mu ti. A shka kësto e kollës të tha, "Sunamuliv dumen të pegam asaj për kët punën atë. Ai që duhet me lutu jam unë. Çimkaneri Allahu me këtë fyje e kundërtapë. Me kurm mos më na. Se i ke bue shumë kësaj fyje neer ose ku ti çfarë se unë ku mund të më kono di ku në teatër? Ku ke mund të më kono më në Ruman? Ku ke mund të më kono më në privilegjum? Ku ke mund? Po ai mos Allahu Jellal u tha, "La temunnu alayya islamakum." Në sura Hujurat Allahu tha, "Mos ma përmani mu islamin e ju." Apo sa të kenë bue neer ja rasulullah, na të kenë ni mu ti na kujdi që ne mund kreçka bomper kështu wallahi billahi si ke buj kujt mirë poshtë vetë zona ti je një argat edhe unë jam një argat në atë puntor që ina tina të ndërojmë që Allah na ka përzgjidh me që në rrugën e Zotit na ka ndëruar Allahin mënduar që ne po kemë mundsi me njëft çka kërkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me njëft udhëzimin e njëri të martë mirë që ka shkel në tokë ndaj na të ndërojmë dhe kështu do të më përjetuam Nërso nëmi i bon nirë, se i feje, ka nuk arani, se kur kur s'ka mujtë të i sëtë me bon një punë me thonë, Islam është i nërru në pëjqënirin se mos me konqë kë, mos me konqë kë i benë Allah një tjetërë. Ka Allah o robë sa të dushë, ka Allah o hergatë sa të dushë, këndë dënë në zgje dhe bëjë që të karikë që të kalzu, që që kalzen, kalzu, tëtërë, të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por çdo vepër që Allahu na mundson duhet me na ashtu varfrin dhe për ulën, dëndshimin të Allahut që levara, duhet të qenë gjithmonë kenar në brendin ton dhe të ndihemi të privilegjuar deruar se Allahu na ka dhëruar me këtë fe. Dhe çka do të qoftë nga arritet ora në këtë botë, nëse si i përdorim për të mirën e muslimanot islamit, ta dim se veç veçi kemi dhënë mirë. Nga sa nuk të paguon kurkush më shumë se Allahu, ku dush shkosh? Shkosh edhe në çfarë të ushtregoj. Ku, du shkosh argati, ku dush shkosh edhe? Bonuar gatikuj dush shiro kush pat paguon bashum, nëse gjon që dikun të pat paguosh më mirë, nëse kuptim shpërblimit dhe dhe dhe po gjen më mirë. Allahu xhallahu i thot, famen shafe li umen wama sha, feli kfur kush donë të beson, kush lë më punë më madhe, punë tjetër. Le zgjidh kush çka don. Por së shpejti njerëz tek ka Allahu kanë më pa çdo kush për njerëz çfarë ka përjet. Dhe kush është i ndëruari e kush nuk është i ndëruari, do të shihet kja. Prandaj ndiu kë normë kadh për zjet që Allahu ka përzihet me këtozim që Allahu ta ka dhën dhe ndiu i nderuar për çdo mundësi që Allahu t'ajap me bomir në emër të kësaj fije ngasetik që me fitu për ndryshe theja zotore se ti na jep ai kujt doën engjëla kujt doën te ka fundi sa shkëndorën nuk ka shkëndorën ton na nush me monë se vop tu bomir kjo është e jona portirat i zgjedh Allahu xhelleh ora dhe i ndushan gjendën e çush ai don dhe kur ai don Pa poshë mësit dikush me endalu vëllnetin dhe dëshirën e Allahot dhe baraka wa ta'ala Me ka që pojë dho fund për këtë shkëputja E do të vazhdojmë enda matutje me ma, Në të të të spjegimin dhe rrafimin e këtira asim madhështur me shumë dhe bi E dhe në të kim nashëm Allahu ju ruajt dhe ju nderoft dhe ju shpëm left U sallallam ala Muhammadu ala ahli u sallallam të simë të kjerë